Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vassalatu vassalamu ala işrafil əndiyyə Və seyyidil mursəlin əmma abad Rabbi işrahli sadri və yəsirlə əmri Və xüllüqdətən minlisəni yəfqəhu qavli əmma abad Şeyx deyir ki, ümumiyyətlə günahlardan məqsəd Yəni, bu keçməkdə məqsədimiz odur ki günah, Günahlar bütün sıxıntını, dərdi, belanı, kədəri insan üzərinə çəkir və xeyri bərəkəti həmişə deyir, insandan uzaqlaşdırır. Kəmə ənəhə min aqval əsbəbul cəlibə, necə ki deyir, deyir böyük səbəblərdəndir ki, günahlar çəkir insan üzərinə bəlanı, bədbəxtçiliyi, acı, ağrıdıcı qədərləri, başəmət edil əadə, düşmənlərin insan üzərinə toplanmasın. Ayrıq, Ümumiyyətlə, burada bir məsələ var, acı qədər məsələsi. Acı qədər ümmətlə Allah subhanətə alə göndərdiyi belalar Belalardan məqsəd insanların Dərəcələrini yüksəlməsidir Ən ana məqsəd odur ki insanların dərəcələrini yüksəlməsi Yə, Günahlarına görə də gələ bilər Hətta günahlarına görə Gəlsə belə Oradan yenə məqsəd nədir? Yenə dərəcələr yüksəlir Yəni günahlara görə insana kəfəri olur Yenə o Başqa bir tərəfdən baxanda nədir? Yəni, insanın dərəcələrinin yüksəlməsi. Şək yox ki, bu, yüksəlməni aiddir, bu, yüksəlməni aiddir. Amma kafirlər üçün Allah subhantanələr ancaq və ancaq nə olaraq göndərir? Yüksəlmə. Əzəb olaraq və bəla olaraq onları zəll eləmək üçün göndərir. Və <coughs> ağrıcı qədərlər ümumiyyətlə, yəni dedik ki, insanın günahlarına görə, o günahlarına görə də ola bilər,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 <coughs> bu, bir ölür Qalacaq bir dənə uşağı ölür Və oturub ağlayanda gəl buna deyirlər ki Ağlama, Allah Subhanallah qədəridir, səbirli ol Və həmin insan deyir ki Mən deyir, uşağa görə ağlamıram Mən deyir, günahlarımı görə ağlayıram Çünki deyir, əgər günahlarım çox olmasaydı Allah Subhanallah Mənim günahlarımı yumaq üçün Bu sıxıntını mələ göndərməzdi Mənim hindi ağlamağım Vaxtı ilə ağlayabilmədiyim günahlarımı çağlayıram O hə? Yəni ki, bu zəncirbari elə bir ki, əgər insan, məsələn, Allah subhanətə halə qorxsa, Allah subhanətə halə çəkinsə, yəni o qədər onun elə bir günahlarına kəfqarı olmaq üçün bəlalar gəlməzir. Və Allah subhanətə halə səbəb olaraq, məsələn, o adamın övladını alır, o adamı sıxıntı verir və dinləyə bilirsiniz ki, hətta bir insanın ayağına batan tikan belə nədir? O günahları üçün kəfqarədir. Və əmin adam deyir ki, mən deyir, o vaxtı deyir, ağlaya bilmədiyim günahlar çıxalırıq. Əgər vaxtında deyir, həmin günahlara görə ağlasaydım, tövbə eləseydim, Allah Subhanahu taala deyir, buyur, <coughs> mənim o günahlarımı bağışlama üçün. Yəni əzladı məalmaz. Yaxşı. Yəni sıxıntılar, əsas sıxıntılarının ana mənbəyi nədir? Günahlardır. Sonra şeyx gətirir ki, Və min uqubəti zunub ənləhə tuzilin ni'am və təhüllün niqam Və günahların acıq aqibətindəndir ki, insana vurduğu zərərdəndir ki, günahlar insandan nimətlərin getməsinə və Allah subhanətə olanın elə bir ki, intiqamına tuş gəlməsinə səbəb olur. Fə mə zələt anilə abd-i illə bizən bin və qulun əlindən elə bir çıxan nimət yoxdur ki, onun səbəbi günahlar olmasın. Və onun başına gələn elə bir müsibət yoxdur ki, onun səbəbi günahlar olmasın, bəla yoxdur ki, onun səbəbi günahlar olmasın. Kəmən qalə Ali radiyallaha anıq, necə ki, Ali ibn Əbi Talib radiyallaha anıq buyurur, mən əzələ bəlaun illə bizən bin, bəla ancaq və ancaq günaha görə enir və və lə rufiyə illə bir tövbə və şey, bəlanın da qarxmasının ən böyük deyir, amilidir, tövbətdir. Faqat qəl Allahu Taala Allah Subhanahu taala Qurani-Kərimdə buyurur: "Və mə asabe kumü musibətini febi əydikum, sizin başınıza gələn musibət öz əllərinizlə qazandığınız dil günahların üçbatındanmdır və ya afan kəsir elə Allah Subhanahu taala deyir, bunların çoxsun siz üçün keçir." Ayındır. Yəni Allah Subhanahu taala insanlara elədig günahları görə o anda bəla göndərsəydi yer üzərində deməyə var ki, insan qalmazdı. Amma Allah Subhanahu taala insanlara müddət verir insanlara səbir eləyir. Hətta Allah Subhanahu keçən dəstlərdədir ki, yəni Allah Subhanahu kafirlərə də səbir eləyir, münafıqlərə də səbir eləyir. Allah Subhanahu taala səbri böyükdür. Hətta yəni münafiqlərin cədvəlinin gizlənməsindən səbəb Allah Subhanahu elə bir ki, qullarını örtməkdir. Bəlkə insan tövbə eləyər, bəlkə insan qayıdar. Və Allah Subhanahu insanları ifşa etməyə və ya onlara bəla göndərməyə Allah Subhanahu tələsmir. Və əxbar Allahü tealə, ənəhu lə yugayir ni'mətəhu ləti an'amə bihə alə əhədin hətta yəkuna huvə ləzi yugayir məbi nəfsihi Və Allah, Allah deyir ki, Allah subhanətə Allah heç vaxt, yəni qulun nə, əlində olan ni'məti durub-durar kənərdən alınır Qul öz nəfsin dəyişir, öz halin dəyişir, yəni ni'mətdən günaha meyl eləyir Və ondan sonra da Allah subhanətə Allah deyir, o ni'məti ondan çəkir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 Və Allah subhanət hala deyir, heç vaxtdir öz quluna deyir, elə bir ki, şey zülm eləməz. Qulun, yəni Allah subhanət hala tərəfindən ona gələn zülm, onun öz əlləri ilə qazandığı günahların hətta hamısı deyil. Yəni, onun çox cüzü bir hissəsidir. Əgər hamısı gəlsək deyil, qullar hamı həllak olar. Sonra şeyh gətirir ki, feyn qayyərə məsiyyətə. Bir ta tilahi bil afiya insan eğer günahı nemətlə dəyişərsə, nemətdən sonra günaha meyl eləyərsə, Allah Subhanahu onun sağlamlığını elə bir xəstəliklə əvəz eləyər və onda keçmişdə ikən onda bulunan izzəti, hörməti Allah Subhanahu zəlliyə çevirər. Necəki Allah Subhanahu və həmçində bunun əksi, həmçində bunun nəqsə əgər kim Cünahdan, elə bir ki, ibadətə meylə eləyərsə, itaətə meylə eləyərsə, Allah subhanətə Allah onun elə bir ki, halını gözəlləşdirər, elə bir zillət alına, izzət alına qaldırar. Necə ki, Allah subhanətə Allah Quran-ı kərimdə buyurur, inna Allah hələ yuqayru mə biqv min hətta yuqayru mə bəngsim Allah subhanətə Allah o qövmün halını dəyişməz ta ki, deyir, o qövmlər, o insanlar, o cəmaatlar öz halların dəyişənə qədər. و <coughs> Ani Rabbi Tebaraka ve Teala anehu qal izzeti ve celali la yakunu abdun min ibad ala murhib Və deyir ki gəran ilahi əsərlərdə belə gəlir ki Allah Subhanahu taala buyurur ki əgər mənim qullarımdan hər hansı bir qul mənim sevdiyim bir əməl üzərində olarsa mənim sevdiyim bir əməldən sonra o insan Sevdiyim bir əməldən sonra həmin insan mə mənim sevmədiyim bir əmələ meyl eləyirsə, yan yəni keçərsə, mən də onun həyatını sevdiyi həyatını deyil, seymədiyi həyatına çevirərəm. Həmçinin deyir: "Valeyyaq qonu abdu min ibadillah ma akrah, thumma yantaqilu amhu ila ma uhibb illan taqatuluhu mimma yakrah ila Və həmçinin bunun tərsidir. Əgər deyir, insan deyir, həyatını Allah Subhanahu taala sevmədiyi bir şey üzərində qurarsa, günahlar üzərində qurarsa, sonra həmin insan Həyatın çevrilərsə Allah Subhanahu onun həyatını çevirər. Sonra şeyx gətirir ki: "ومن عقوباتها أن ıı... من عقوباتها ما يلقي ما يلقيه الله سبحانه من <الْعَاسِ> deyir, günahların acibətindəndir ki, günahlar günah sahibinin qəlbində bir qorxu olur. Fələ tərahu illə xayifən mər'ubə Və çox vaxti sən onu, əgər sənə bəsirət gözün açıq olsa, sən onu qorxu içərisində görsən Fə innə taatə <fə> ta xüsnullahil azəmin l ləzi mən dəxələhu kənə minəl əminin min dünyə və ləxirə Və deyir, Allah subhantı itaət bir deyir qaladır, möhkəm bir qaladır, alınmaz bir qaladır Və kim o qalanın içərisinə gidərsə, artıq bütün fitnədən, fəsaddan özünü hasarlamış olur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 Sözü qardaşlar. Firelər gələndə ən birinci hansı ağacları çıxardı? Hə? Quru <gülüyor> ağaclar. Yəni quru ağaclar ölü qəlblər, onların heç olan. olanlar və belə-belə ağacları çıxartdıq. Amma möhkəm ağaclar var ki, onları görsən ki, heç bir şey eləyilmir. Yaxşı. Deməli belə-belə. Sonra <coughs> şeyx deyir ki, kim qəbavarın içinə girərsə, artıq Elə bir ki, fitnə fəsatdan, hətdə qorxudan özünü qarantiləmiş olur. Və mən xaraca anhu əhatat bihil məxavif min kulli cənib Və kim də o qaladan bayrət çıxarsa, deyil, bayrət qorxunc, əcaib şeylərlə doldur və o insanı əhatə eləyər. Fə mən ata Allah inqaləbət məxavif fi haqqiyyə əmnən. Və kim də Allah subhanda ibadət eləyərsə, itaat edərsə, şək yox ki, onun qarşısına çıxan bu qorxun şeylər onun haqqında çevrilər. Və kim də Allah Subhanahu asi olarsa və onun əminamanlığı, onun qorxduğu şeylərə çevrilir. Fələ təcridul asi illə qəlbu kənnə beynə cənah-ı tayr və hər bir asi Allah Subhanahu ilə asi olan insanın qəlbi elə bir ki quşun qanadları arasındadır və ya elə bir ki bir yerdən sallanmış bir vəziyyətdədir. indi üç çərbi də keçirər, qorxu içərisində olur. İn hətta belə insanlar hər bir, yəni həyatda olan hadisədən qorxurlar. Əgər məsələn külək gəlsə qorxurlar evləri dalacaq, su gəlsə görsən qorxurlar evləri su basacaq. Yəni bir də problem olan kimi sraz o insanlar yəni ki özlərinə şamil edirlər. Yəni elə bilirlər ki məsələn e, necə deyirlər xain qoflu olar. Aynı qardaşlar, yəni onlar həmişə öz özlərindən <coughs> qorxurlar yəni. Necə Allah Subhanahu deyir ya xəb anə kullə şeyhə aləhim. Onlar həmişə deyir hər bir münafıqlar barısında Allah Subhanahu verir ki günahlıqlar Ə, həm hər bir pişqırığı, hər bir elə bir ki, müsəlmanların yəni qəzəbini və yaxud müsəlmanların arasında olan hər hansı bir dəyişik haldan qorxurdular. Qorxurdular ki, müsəlmana elə yəni gündən yaşayacaqlar. Fəman xafə, fəman xafə Allah əmənəhunun kül şey, məsələ ki, kim Allahu Subhanahu qorxarsa, Allah onu xaricində bütün şeylərdən onu əminaman edir xatircəm eləyər və mən ilə və mənə yəxə fillahə əxafə əxafəhüm əxaf əxaf əxaf əxaf əxaf min küll şey və kim də deyir Allah subhəntəalənin diyi qorxmazsə Allah subhəntəalə başqa şeylərin qorxutun onun sağlam qəlbinə salar. Sonra şeyx gətirir ki, qaminu qubətə hə, qubətə hə, annə tuqil vahşətəl azimə fi qalb fi qalb feyecidəl mutnə Və şeyx yetirir ki,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 Və bizim xalqı və bizim nəfsimiz, Allah Subhanahu yaratdığı insanlarla onun arasında da olur. Və kulləmə kətra zunub işlədəndə günahlar çoxaldıqca bu insanın belə bu, ki soyuqluğu, bu insanın belə ki sərtliyi getdikcə çoxalır. O əmərül əyşə əyşə-l-mustəvhişinəl-xayifin və an əcə həyatdır oların həyatıdır. Və atiyəbul əyşə əyşə-l-mustəənsin və ən gözəl həyat da ki, ki möminlərin Allah Subhanahu Taala-ya Ya Allah Subhanahu taalanın mehriban davrandığı kimsələrin hayatıdır. Felev feqara al-a'il ve wazana beyne al insan. Gunahdan eldi etdiyi ləzzət qarşılığında tapdığı qorxuya və ya sıxıntıya baxsa, ve ma tuciibuhu insan Onun qarşılığında, ləzzətin qarşılığında ə, tapdığı sıxıntıya baxsa ağlılı insan heç vaxt ona ona dəyişməz. Ayınlı qardaşlar, ağlılı insan heç vaxt onu ona dəyişməz. Necə ki görürsən, məsələn, gərilə içki içirlər başdan nə qədər problemlərdir. Bir anlıq ləzzət görürsən ki, insanın başına nə qədər problemlər açır. Və ya xod narkotiklə məşğullurlar, və ya xod oğurluqla və ya xod zina O qədər insanlar olur ki, zina elib, o zinaya görə qadına görə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 Min, Rabbi, min, e, min Allahü subhanə və tealə De, İtaət ümumiyyətlə deyir İnsanı Rəbbinə nəyir? Yaxınlaşdırır Günahlar da insanı Rəbbinə nə nəyir? Uzaqlaşdırır Düz Və insan fitrətində belə bir şey var ki İnsan həmşə onu yaxın olanı daha çox sevir Ayrında hətta bir ata sözü var ki Yaxın qonşu uzaq qohumdan nədir? Uzaq qohumdan deyir Yaxşıdır. Kem azdad el buudu qabiyet o yani e, uzaqlıq çoxaldıqca insanın elin soyurulduğu, insanın o şeyə qarşı olan sərtliyi də getdikcə çoxalır. Məsələn, adi bir adamı zəng eləmişsənsən, dostu tanışdır. Nə qədər tez zəng eləsən, o məsəl təbrik eləsən, arada elə bir ki, halın keçin xəbər olsun, o qədər sənin üçün asan olur. Amma eləmədikcə günü-günə çatdıqca artıq elə bir ki kəsir məşəhsənək. Və hətta bu gün sabah zəng eləyirəm deyə deyib görsən ki, həmin adamla insan tamamilə əlaqəni kəsir. Yəni o uzaqlaşır, o məsafə insan elə bir şəhətinin, insanın soyuluğun, insanın sərtliyinin getdikcə artırır. <gülüyor> <gülüyor> və inka namulabisen leh qalamin ələ yaxın olsa deyir. Və yecdu unsan və qurbən beynə və beynə ma Və bu da insan getdikcə elə bir şey o yaxınlıq insanın elə bir olur ki, insan o insanla Mehriban olsun və insan öz rəbbinə yaxşı olsun arası. Fa in kana ba'idan fa in kana ba'idan və vahşəd səbəbi hicab. insan da uzaq olduqca dedi ki, səhdi yaranır, soyuqluğu yaranır. İnsanla varmaq istədiyi məkan, yer insan arasında bir hicab yaranır. Va kulləmə galdəl hicab zədat vahşə. Bu hicab da qalınlaşdıqca deyir vəhşət artır. Fəliqa filətu cibil vahşa və qəfilik vəhşətə səbəb olur. Əşeddə minəl vəhşət və əşeddü Şək yox ki, bu sadəcə bir misal idi. İnsanı insandan uzaq uzaq misal. Görün günahların elə ki soyuluğu insanı öz rəbindən necə uzaqlaşdırır. elə ki ibadət eləməməyi başqa məsələlər qalsa nəərə insan ibadət eləməmə ilə yanaşı Və həyatını biraz da günahlarla doldurarsa, bunun elə bir ki soyuğu getdiyi cəhətdən artır, artır. Və əşeddə minha vahşətəş-şirk və küfr və getdikcə bu vahşət qalınlaşır, bu sərtlik, bu soyuqluq qalınlaşır. Nə ilə? Şirklə və küfrlə. Və la təcidu ahadan yulabisu şey'en min zalika illə ya'lu minəl vahşət bihasabə ma labisuhu minhu. Və helə bir insan yoxdur ki, bu vahşətə deyir, qərq olsun, bu sərtliyə qərq olsun. <coughs> illə ya'lu minəl vahşəti və onun ələvi ki, uzaqlığı qədər də o insan vəhşət tapır <coughs> və ta'lu l-vahşəti vəcəhu və qalbəhu və yəstəv və yistəv xəşü minhü bu insan da deyir yəni belə bir insan istər-istəməz yəni, səhtdi, o soyulu o qaranlığı, o günahkar insanların sifətində insan deyir, hiss edir deyir. və belə insanlardan görsən ki özü də insanlardan qorxur yəni Xorxumur, özü də insanlara qarşı gözəl müamiləsi olmur, soyuqluğu olur və sərtli olur və insanlar da istərsəməz, yəni həmin insana baxanda, insanlar da, yəni, eyni o daşıyan hissəri daşırlar və qal qal qal qalan da qalsın inşallah gələn dərsinizdə. Və sallallahu aleyhi və sallallahu aleyhi və sallallahu və sallam.